Ar-Rahman. Er Merhamətli surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Er-Rahman. Merhamətli Allah al anəml Qur'anı öyrətdi. Qala qol insan insanı yaratdı. Allamahul bayan Ona danışmağı öyrətdi. Ash-şemsu wal qamaru bihisban Günəş və ay müəyyən bir ölçü ilə hərəkət edir. Otlar da, ağaclar da səcdə edir. Allah göyü ucaqdı və tərezini qoydu ki, alla tatghaw fil çəkidə həddi aşmayasınız və aqimul vezn bil əşyaları tərəzidə insafla çəkin və çəkini əskitməyin o, Yeri məxluqat üçün döşədi. Hi fekihatun wan nakhluzatul Orada meyvələr və salxımlıq hurma ağacları vardır. Həmçinin saçaqlı dənli bitkilər və xoş ətirli çiçəklər də vardır. Elə isə, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? O, insanın saxı kimi quru gildən yarattı. Xala qalcad nəmin məriiciminə. Çinləri də təmiz oddan yaratdı. Vəbi əyi ələ rabbibbi kumətun kədibə. Eleysə rəbbinizin hansını emətlərini yalan sayırsınız. Rabul məşri qayıni var Rabul Allah, iki məşriqin və iki məqribin Rəbbidir. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsız? O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qoğuşdurdu beynehuma babzakhun la yabghiyan Onların arasında maniə vardır. Onu keçə bilməzlər. A bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban Elə isə hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Ya Onlardan mirvarı və mərcan çıxır. Fe bi ayi ala rabbikuma tumkaddiban. Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? O alahul jawaril munşat Dənizdə dağlar kimi Yelkənləri qaldırılmış halda üzən cəmlər də O'nundur. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. Yer üzündə olan hər kəs ölümə məhkümdür. وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ دُ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ Ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli üzü əbədidir. فَبِ اَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. يَسْأَلُهُ مَن فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Qüllə yəumin huvə fiyy şəhəm. Qöylərdə və yerdə olan hər kəs ehtiyacı olan şeyi ondan diliyir. O, hər gün bir işdədir. Fəbiyəyi ələi rabbikuma tükəzzibən. Elə isə, Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. Ey əğir yükü olan insan və cin tayfası. Tezliklə ancaq sizinlə məşğul olacağıq. Əli sey rəbbikumatukəzzibən. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Ya me'şer el cin ve el ins, istat'tum an tanfudû min aqtar es-semâvâti ve'l-ard? İn istat'tum an tanfudû min aqtar es-semâvâti vel Ey cin ve insan tayfası Əgər göylərin və yerin hüdudlarını yarıb keçə bilərsinizsə, keçin, siz ancaq qüdrət və qüvvətlə keçə bilərsiniz. Fəbi əyyi ələi Rabbikuma <Sessizlik> tükədibən Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. Yursalu əleykuma şüadun minnərin nuhasun fela tantasran sizin üstünüze tüstüsüz alov və ərinmiş mis göndəriləcək və siz bir-birinizə kömək edə bilməyəcəksiniz fe bi ayi ala'i rabbikuma tukediban Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Əidə şaqqati səmâ'u fa Göy yarılıb dağ edilmiş yağ kimi qız-qırmızı olacaqdır. Əbi ayyi ālā'i Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Leyum aidin la yusalu an O gün nə insan, nə də cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır. La bi ayi ala Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Yu'rafu'l-mucrimuuna bi-simaahum fiyukhadu bi-nawaasi wal-aqdaam. Günahkarlar simalarından tanınacaq, çəkillərindən və ayaqlarından yaxalanacaqlar. Əleyse Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Hadihi cehannamul lati yukezeb biha elmucrimun. Budur günahkarların yalan hesab etdikləri cəhənnəm. Yatufunu beynaha ve beyne hamimin Onlar onunla qaynar su arasında dolanacaqlar. Fabi <Sessizlik> ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban Eleyse rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Valiman khafa <Sessizlik> maqama rabbihi jannatan Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxanları iki cənnət bağı gözləyir. Fə bi ayyi alaa rabbikuma tukeddiban rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? İkisində də növbə-növbə növ meyvələrlə dolu budaqlar vardır. Fə bi ayyi alaa rabbikuma tükəzibən. Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Fihima 'aynāni İkisində də iki axar bulaq vardır. Əbi Elə isə Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? FİHİMƏ MİN KÜLLİ FƏKİHƏTİN ZƏVCƏN İkisində də hər meyvedən qoşa qoşa vardır. Fəbəyyi ələi rabbikümə tükəddibən Eliyse, Rabbinizin hansı neymətlərini, Yalan sayırsınız. Muttakiin ala furushin batainha min istibraq, wajnal jannatayn dan. Onlar orada astarları atlasdan olan döşəklərə dirsəklənəcəklər. Hər iki bağın meyvələri onlara yaxın olacaqdır. Fe bi ayi ala'i rabbikuma tukeziban. Əleyxa Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Fihi naqasiratut-tarf lam yatmithun ins. Lam yatmithun Orada gözlərini öz ərlərinə dikmiş, onlardan əvvəl özlərinə heç bir insan və cin toxunmamış qızlar vardır. La bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Elaysa rabbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Ae'ennehun-nelyaqutu Onlar sanki yaqut və mərcandılar. La bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Həl cezao'l ihsan illəl ihsan. Yaxşılığın əvəzi ancaq yaxşılıq deildirmi? Əliysə Rəbbinizin hansı nemətlərini Yalan sayırsınız. Bu ikisindən başqa daha iki cənnət bağı da vardır. A bi ayi Elə isə Rəbbimizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Mudhammatan. Hər ikisi tünd yaşılıldır. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Elə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. فِيهِمَا عَيْنَانِ الَّضَّاخَتَانِ <gülüyor> İkisində də təvvara vuran iki bulaq vardır. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Əleyse, Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Bihi ma İkisində də cürbə meyvələr, xurma ağacları və nar vardır. Fə bi ayi alai Rəbbinizin hansı nemətlərini yalan sayırsınız? Tihinna khayratun hisan Orada xoş xasiyyətli gözəl qızlar vardır. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban Eleyse Rəbbimizin hansı naimətlərini yalan sayırsınız? Urum ma qusuratin fil khiyan Çadırlarda gözlerini öz ərlərine dikmiş huriler vardır. eleyse bi eyyi Rabbinizin hansı neymətlərini yalan sarsınız. Lem yatmith hunna insun qablehum vələ cann. Onlardan evvel özlerine hiçbir insan ve cin Tokunmamış kızlar vardır Ebi eyyi alai Rabbinizin Hansı neymetlerini yalan sayırsınız <gülüyor> Onlar yaşıl balışlara və gözəl döşəhçələrə dirsəhlənəcəklər. Əb-i əyy ələ-i Rabbikuma Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız. Əb-ərak Sənin əzəmət Və kərəm sahibi olan Rəbbinin adı nə qədər mübarəkdir.